vazhdojna me surën dhe cëndën kemi në betë dhe kemi në ngelë të shpjegimi saj është surja e nejëm dhe jemi nga fu ka fundi i kësaj surë kjo surë përmendëm se në ban titullin surëja e yllit surëja e yllit dhe përmendëm se Allahu Gjellovale është betue në yllin vë në nejbi pasha yllin i cili zbret Dhe gjithashtu në fundin e kësaj sure, është i përmendur një il shumë iman. Andaj, disa djetarë thonjë se e ka morë, e mërin për shaktës të kësaj. Apo, aj il i cili është zhbetue, Allah u gjellëvalë në fillim të surës, është ky il. Dhe së në të përmende, Allah u gjellëvalë në vazhdim. është një il, një planet në vedveti është një yell i cili është, malë është mai malë, mai malë dili, dili, më i madh se dielli. Është më i madh, më i madh se dielli, më i rand se dielli, më ndriçues se dielli, më i larg prej tokës se sa dielli. Ata në të kaluarën kur e kanë parë kët yll aq të madh, kur e Allah, ka përfshië qiellin, kanë menduar se është Zoti dhe e kanë adhuruar dhe i kanë bërë ibadet. Allahu xhallaluhu ka përmendur se huë rabbu Allahë është zotë i ati dhe madhon mësë e adhëroni kreësa të mdhoja anë iksë janë shumë të mdhoja për adhëroni zotën e kreësa tëtë Allahu jellë wala wa anna ila rabbika al-muntaha wa anna hu huë adhaka wa abaka tëtë Allahu subhanahu wa ta'ala wa anna ila rabbika al-muntaha të kjo ayet ki më ngellë dhe se të zotë jotë është këthini. Gjdo sandë përfundon të zotë, sepse gjdo sandë ka filu nga zotë. Gjdo sandë përfundon të Allahu gjelle gjelaluhu, sepse gjdo sandë ka filu prej Allahu gjelle shenuhu. Allahu gjelle valë është i pa filimti dhe i pa mbarimti e të gjithë me dhe komplet pa përjashtim. Kërejt kërëjësat, këna filim dhe kemi mbarim. E Allahu gjelle valë është, wa anna ila rabbika al muntaha dhe dijeni se tek Zoti juve është përfundimi ky ajet na jep shumë kum, shumë kuptime shumë mësime dhe shumë këshilla për tëre së njerëut i është kallzuar përfundimi njeriu besimtarit në këtë rast i është kallzuar përfundimi në të kundërtën e jo besimtarve ata nuk e dinë përfundimin Shkada me thonë nuk e dinë përfundimin. Ata nuk e dinë se ku shkojnë pas kësaj bote dhe qka ndodhë pas kësaj bote. E kundër ta me e dinë, me bindje, me Kur'an, me tekst të Zotit, jo me mendjet e tona. Qysh në ka thonë Allahu gjelle, gjelle, gjellë, e ata nuk e dinë. E kjo është dalimi madhë. Me ditë ku ki me përfunduje. Njëriju kur me merë një rrugë, nëse nuk e di dhe nuk ka informacionë dhe nuk ka një huri para prake ku dhe të përfundojë kjo rrug edhe rrugës ka me cengë shumë i trishtumë shumë i frikësumë shumë i pasigurët nuk ka garansë nuk e di ku përfundon në të kundër tanë ati i cili e din ku ka filu edhe din ku është përfundimi i kësaj rrugë kjo është i sigurët nëse e shëmbëllim ma thjesht i bie çka kur shkojm në një qytet, çka ne e dimë ka sh rruga dhe e dimë saktësisht se ku fillon qyteti. Dhe cilat janë birat e qytetit, dhe rrugicat e qytetit, na nuk kemi frik. Po nëse e marr me një rrugë, dhe ku nuk kemi kaluar ndej. Dhe askush që e njeh fat rrugë nuk është me neve, frika për ksa rrugës është e madhe. Frika se ku kena me dal, është shumë e madhe. E Allahu xhellahu veala përshka këse kalimi preksa i bote në botën tjetër është edhe maj frikshëm është edhe maj frikshëm pe nga meri sallallahu aleyhi sallam adithin të cinin e kanëzjer imam Bukhari ka than sallallahu aleyhi sallam e seferu qitë atun minel adhap sefer sefer i thonjë uhthtimit me uhthtua me mor rrug pe nga meri aleyhi sallatu e sallam ka të regurë në këtë hadith të se në ka shënujmë në Bukhariu se uhtëtimi në këtë bot jo në botën tjetër mirë po neve dhe të abojnë krasimi ka thonë sallallahu aleyhi sallam uhtëtimi në këtë botë me shku pikë të, të shtetit në një shtet tjetër me uhtëtue në vendet të larkëta ka thonë aleyhi salatu e selam është këtë atum minë el adheb është copë e dënimit është copë kjo uhtëtimë i çajvot është çopa dënimit. Diretorët kur e kanë komentuar kanë thënë si ka mundësi më kanë udhthimi pjesë së dënimit kur njeriu për çajf shkon dhe me çajf niset dhe për interesat dhe leverditë e tij shkon dikon. Diretorët kanë thënë për shkak se njeriu kur merr rrugë për me shkuar në një vend tjetër të largët, në të kaluar në Medeve, në të shoqshëm me vetura të ndryshme, autobuse të ndryshme apo me aeroplanë të ndryshme. Allahu xhalleu vealeh ka bosht pini njeriu strëhim, qëtësin. E ka ba Allahu u gjellewala shtëpi në njëriju të vogël apo të madhe, pa marë parasysh, e ka ba një qëtësi. Dhe e ka, e ka quit Allahu u gjellewala wa gja'ale lekum bujuten. Allahu ka ba juve shtëpi. Për çka këto shtëpi? Seke na, murahatu ju ati. Njëriju kur shkon në uftim dhe rrinë në vend të huj, për cako, Edhe çofsha ato vite, nuk go bëhet rahat asnjëherë rahat ti që go bëhet rahat te shtëpia e tij. Kur vjen shtëpi, çofsha dha kjo më e vogël dhe më dobët, se shtëpia tjetër e, e kalon në vendin e huaj, kjo është më e mirë dhe më e rahatshme. Sepse Allahu xheloa, njeriu rahatohet në shtëpinë e tij. Çoft dietar tan thon edhe nëse shkon në shtëpinë e huaj në vendin e vet. Kur shkon në mysafir në vendin tjetër te dikush prej miqve nuk bëhet rahat. Ku bëhet rahat? Kur të kthehet te shtëpia e vet, rahatohet. Te shtëpia huaj nuk mundesh me, me ushtrinë që çjdhush, me ejet komoditetin që çjdhush, se je në ngushti, se nuk është shtëpia jote. E kur marr rrug njeriu ngushtohet, lodhet, raskapitet, ande ka thën Sallallahu alaihi wasallam, "Ishqitatum min al-azab." Kjo është pjesë e dënimit. Andaj edhe Allahu u jeloval në udhtim, çka ka bë? e ka shkurtu namazin ne e falmi drekën në vend 4 reqate farz kur qkojmë rrugës kur dalmi prej venit kur talëshojmë shtetin atër qka bojmi e shkurtujmë namazin nuk i falmi 4 të drekës po i falmi vetëm di pse di sepse u dha të lodhë kjo sa i përket kësaj bote e nga meri aleji salatu dhe salam në përmet këti adithi Në ka bo me i sharet Se nëse uhtimi dhe rukëtimi I kësaj vote është dënim, raskapitje Të këput Atëhere, parashtrojtë pytja Uhtimi pre kësaj vote Në botën tjetër, sa është i lëdhëshëm është me mija fish Ma i lëdhëshëm është me cindra fish Ma i raskapitëshëm Po njërzit nuk e morim parasysh Pe nga meri sallallahu aleyhi sallem Kuri ka ardhë vdekja ja gabon i ka dal djers i ka dal djers dhe Aisha radhiyallahu anha e ka marr një leck dhe e ka flladid me ujë e ka lag me ujë dhe ka flladid ballin e tij të ndershëm sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi alaihi salatu wasallam u shprek kështu ka thën inna lil maut ka thën vërtet vdekja pas ka seerat pas ka agoni çka do të thon agoni Në gjuhën Arabe, sekerat, ne kina përkëti në gjuhën Shqipe, agoni, se s'kati tërshprejje. Po do me thamë, dehje, dehje, mjegullim, dhvijen në dishka, dhvijen në dishka për me përfundu, nuk përfundon, e ndekako. Dhvijen në me përfundu, Allah nuk përfundon, dhe jelisa tashloj e shpirtin. E për nga meri Alehi Salatu Sallam për vetëve të në vetë ka thamë, vdekja pas ka agoni, sekerat, dhimta do me thonë me dalë në botën tjetër paska dhimta neve nuk i shofë në këto dhimta kërftes dhikush sepse kur delë në botën tjetër aje ka halin e vetë për neve jetë trupi ftoftë kështu e ka caktua allahu me ligjin e vetë mi bo duhet me pas parasysh një sendë se neve muslimanit i kemi tekstët i kemi ajetet, i kemi hadithet dhe këto neve na i pasëshirojnë si kur me pa rukëtimi në botën tjetër rukëtimi udhtimi në botën tjetër është shumë ma i pështirë se sa rukëtimi brenda kësa i bote. Natyrishtë, për nga meri sallallare sallem, në udhtimi në këtë bot e ka quit këta, pjesë e dënimit. Nisa djetarë kanë thanë, pjesë e dënimit dhe dë më thonë njëriju kur udhtonë në këtë bot, besimtari i leco diqka prej dënimit në botën tjetër. Andaj e dhe vdekja dhe agonit e vdekjes për besimtari njën pastrim, e pastrojnë për gjunahet e pasrojmë prej gjunahëve andaj sahabët e për nga meri sallallahu aleyhi sallem e kan lutë allahu në gjellë vahala që allahu mus t'ja umer shpirtin pa me i rzu njerë në shtrat pa i smu njerë e kan lutë allahu nës me umer shpirtin pa par alemrim në befasi sepse kjo është allama e fështiv sepse njeri kur shtrijët në shtrat ka, ka me i ba dëlogaria Ka kohë kur shtrijet në shtratë të vdekes me i bado bilance, me i shikue disa zulume dhe korupcione dhe patrejtësi dhe gjunatë të ti dhe mëkatët të ti dhe i bando logarime zotin e vetë. Qa ka vadi kun zulum, i këthen ato, e kështu me radë, dhe pastrohet prej gjunave. është me rancitë të kuptohet se rukëtimi në botën tjetër nuk është i letë. Anip se na e shofëmi gjenazën sa i nuk këndë një loj dhinte po është Iran. Ande ka thonë Allah u gjellewala, o emme ila rabbike el muntehe dhe dijeni se të këzoti juaj është përfundimi. Të këzoti juaj është përfundimi. Që do me thonë se neve prej në start dhe prej në fillim të rrugës, prej në piknisje, prej në piknisje e din përfundimin. Përfundimi është e Allah u te bareke, u e te areve kjeja freskon një rijut rrugën dhe e ban me hecë të qetë, të sigurët, të garantumë, Ado nuk i ka frik as një sendit përveç një sendit, gjunohave të vetë. Muslimani, bazuar në kët ajet, nuk i friksohet absolutisht as kujt. Nuk guxon më i friksoj dikujt përveç Zotit të vet, xhallaluhu. Vetëm një sendit. Padrejësive të tij, zullumit të tij, gjunohave të tij. Kto shkaktojnë telashe. Kto shkaktojnë telashe. Pse? Sepse Zoti Allah nuk i don këto. Gjunohat nuk i don dhe ka dënim për gjunahët andaj neve nuk duhet me i pas frikë për retë se gjunahëve të tona edhe më katëve të tona edhe rrëshqitjeve dhe rrëshimeve të tona dhe me kërku të Allahu u gjellëvala pëndim prej, prej tëre para se me kaluet e këzoti jonë, të, të bareke vëtë ala thët Allahu u gjellëvala vë ennehu hu e adhëke vë ebëke Allahu kalon në një begati tjetër të njërijut që e ka dhanë dhe kjo është begati interesante dhe që të dybe gati i ka bashku bashkë. Dhe ne dhe nësë ju kujtojtë, kush ju kujna ju kujtojtë për i gjematlive, në Ramazan, e kemi mbajt një ligjerat në shpjegimin e vetëm të këti ajetit. Vetëm të këti ajetit, që ka vjen tash, e kemi mbajt një ligjerat të plopë. Së është prej ajeteve të mdojet, Allahu Subhanehu vë Teala. Dhe Allahu u gjellore këto dybe gati të cilat janë të kunder ta, Të kënjëriju, Allah i ka bashku me një vend dhe i ka përmenë si një begati e plot e ti. Dhe kjo begati nuk egiziston të kafshet. Dhe shpesh herë, neve kemi nevoj, njerëzit, njëriju, ka nevoj që ti përkujtohët dalimët, pikat daluse. Ti përkujtohën pikat të cilat e veqojnë prej kafshet e tjera. Njëriju, është kriesa ma e qudit shme Allah u gjele gjelelu. Njëriju, njëriju, njëriju, njëriju, njëriju, njëriju, një Krijesëm ma e mahnitsh me Allahu të barek e vëtë ala. Krijesëm ma e nderu me të Allahu të barek e vëtë ala. Krijesëm me begatit më të mdoja që e ka donë Zotive Gjellë Gjellëllu -Gjell e si e ka donë kafshet e tjera. A nejë në Kur'an shvesh herë, Allahu i citon këtë sende, i citon, se njerëzë jo ka mdojnë këta e kafshet e jo, për arqyje të mdoja, për i hekmetje dhe urëci të mdoja, dhe cilat njerëzit nëse meditojnë, dhe i Falë me dashur shumë Zotin جل و علا. Patjetër me dashur Allahun te barake وتعالى. Fatallahu جل و علا qton kët victory و انه هو اضحك وابكى. Fatallahu te barake وتعالى, do sht Allahu ai cili e ka dhënë njeriu çka? Aضحك me qesh. Allah i ka dhënë mundsinë njeriu të meqesh. و ابكى dhe i ka dhënë mundsinë me qajt. Dhe i ka dhënë mundsinë me qajt. Ka fshë nuk e ka kët mundsi. Ka fshë nuk e ka mundsinë me çajt apo me kesh, sepse ajo nuk ka dhimbta. Ajo nuk ndjen dhimbta shpirtërore, sepse njeriu çan për dhimbtave shpirtërore. Ka mundsi njeriu një lajm e dëgjon, i cili s'ka të baje me fizikën. Nuk prek diçka në trupin e tij. Nuk lëndohet diçka në trupin e tij. Mirpo lëndohet ndjenja e tij po ti dhe dhe çajt. Nëse vdesni ia afër, nuk është prek trupi i tij, është prek trupi i tetrit. Mirë, po afërsia shpirtërore me ata e vënë me çajet këtë. Njeriu kur dëgjon një fjalë harmonike, gëzohet dhe qesh. Kur dëgjon diçka që e ia ja prek ndjenjat e tij, i shkakton buzëqeshje dhe çeshje. Kta kush e ka bë Allahu te bareke وتعالى. Dersaktu e përkujtojmë shpjegimin e drejtarëve. Në këtë ajet se kanë thënë dietar, Allahu i ka bashku këto ditat. Në një ajet për të argumentuar një çështje shumë avështore, për një çështje shumë avështore, për të cilin ajet, për të cilin ajet ekziston studim i veçantë tek psikologët. Që ky ajet po njerëzit kanë problem me ndarjen e kohës në leximin e librit të Allahut te bareke وتعالى. Ky ajet është objekt studimi i psikologëve dhe të kanarë me përfundime të shumë ta në përputhje me ajetin në përputhje me ajetin cilë është ajo, dobi djetarë thonë Allahu e ka bo njëriun me qesh edhe e ka bo me qajt veqori e njëriut nuk është veqori e kapsheve po pse e qeshura dhe e qajtura me një vend se Allahu e përmen gus qeshjen apo të qeshurit në këtë rast adhë hak dhe e ka përmen të qajturit në një vend për një arshijë shumë të madhe, sepse natyra e shëndosh e njeriut është dy. Janë dy përborje dhe dy pamjet e njeriut të cilat e përbojnë natyra në shëndosh. Jashta këtëre dyjave, njeriut ka problem psichik. E kjo është e vërtetuar me psikologët, ku shdo një këthejet librave të psikologëve, ku shdo një këthejet librave të ulemave, të muslimanën dhe djetarëve gjigantë, të muslimanëve dhe ishen këto bevasi të shumëta. Njëriju në natyrën e ti të shëndosh, i ka digjendje. Natyra e shëndosh. E treta, e katërta, e pesta, të gjitha janë së mundje. Nuk janë natyra e shëndosh ato. Cilat janë natyra të shëndosh, a di, adhë hak, me busqesh, dhe e dita, me qajt. Këte janë di. Andaj fëmiju, fëmiju në këtë rast, psikologët e morin fëmijën si shëmbullëtir, përta të, të regu e natyre në shëndosh, sepse njeri ju vetëm në fëmiri në ti, është i paprekshëm prej rethit, është i paprekshëm prej barrave të shëqëriës, është i paprekshëm prej detyrave, aj nuk njëh dhimt, aj nuk njëh lëndim, aj din vetëm disende, atë qashtu që ka kryu Allahu Gjelle Gjelalu, në natyre në ti të, të pastër, e natyre ti e pastër me qka reflekton, me disende kur del prej kësaj bote del duke çajt edhe vazhdimisht çajt vazhdimisht çajt se si kështu ai manifesto natyrën e pastër dhe e ditë dhe kështu shprazot dhe kështu lirohet dhe kështu lirohet dhe zhvillohet çka po mendoni pun qaim aljuzia yon bridetaret e muslimanra ka dhënë fëmiu çan dhe zhvillohet me të çajturit dhe i largon shumë prej sendeve të cilat nuk duhen me çën në trupin e tij as në shpirtin e tij as e krijon imunitetin dhe krijon fuqinë Dhe kështu është edhe loti kur dhet prej syrit të njeriu të madh, jo vetëm fëmijut. Se njeriu kur çon, çka bën? Lirohet. Njeriu kur ka bardh dhe i ka godit një fatkësi, çka bën në hapin e parë? Çon. Dhe kur çon, lirohet. Dhe i dogët që siguri ka kaluar mërzia dhe ka kaluar pikëllimi, edhe pse realisht nuk ka ndriçuar gjajo prej fatkësisë, mirë po loti ja letson pak. E kta kush e gabon? Allahu te bareke o teala. A ndaj natyra e parë e shëndosh është me çajt dhe me qesh anaj fëminju dy gjengje i di ose qan ose qesh aj nuk din me nejtë nërvoz aj nuk ka gjengje seriositeti aj nuk ka ndo një gjengje e cila shpre jashtë të këtëre dyjave ose qan ose qesh e për nga meri sallallahu aleyhu sallem kanë thanë djetarët e manifeston natyrën e pasë të të kësaj natyrën natyrën e pa prej kur nga rëdhanët Për nga meri ale i salatu e selam Kur cilësohët në cilësit e ti dhe vërtytet e ti të më dhoja Sepse neve kër e dim vërtyt E dim vetëm se me folë mirë E dhe mu kanë gjali mirë Nuk është vërtyt Vërtyt është shumë me madhë Dhe është me qenë njëri plot në, në burrinë e tina Për nga meri ale i salatu e selam Kur cilësohët nga shokët e ti Nga djetarë Qka thuhet për ta? Thënë a i ka pasë dy gjendje Ose ka busqesh, tankohen, ose ka çojt. Kjo është natyra e shëndosh. Ose njeriu buzëqesh, ose çoj. Kur ta shikoni, apo neve shpesh harë ndodh kjo, sepse kemi problem me sëmundje. Kur neve nuk buzëqeshim apo nuk çojmë dhe jemi as në buzëqeshje, as në të qarr, ata nevere kanë probleme psikologjike. Ne kemi sëmundje. Neve kemi sëmundje. Shpesh har njerëzit çndrojnë me mrrhola 24 orë dhe e mendon këta sërëzitet kjo është problem si qik shkon të psikologi dhe i të regon se ku i ka problemet njëri ju duhet ose me busqesh ose me qajt se këto të dhijat janë natyra e shëndosh këto i ka manifestu e pengameri sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallam ande Allahu u gjellewala pengamert kur i ka cilsu në Quran i ka cilsu në këto dytilësi që ka thon Allahu u gjellewala për pengamerin sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu ti je në një grad, një një shkall të lartë të mëralit. Qishë avot të fësidhë kjo nga shok të pengamerin së sëllem, kanë thanë, nuk e kemi po pengamerin, illa të besu men vetëm se duke busqesh, së që s'ka pas problem psikologik aj. Apo, Allahu u gjellëvala, në Kur'ani ka cilcu pengamerte dhe me njësitë si tjetër, wa ja khirru në nil edhqani su gjedën vë bukija, ka than Allahu u gjellëvala, dhe pengamerte zotit, Mi qëte mithët Allah u gjellewala Binë në sejgjde Me fytyra U e bukije dhe duke qajt Këto janë dy gjengje Anda ka thënë Allah u gjellewala U e në hu hu e abhake u e bëke është Allah u ajtë cilë e ka kriju një rion Në natyrën e pasë tërë Dhe ka e ka plotësue Kryimin e tina Dukë e ba me u busqesh Dhe duke e ba me qajt E jashtë të këtër e dijave është problemi i njërijut dhe duhet të largonë sa ma shmetë ose qesh, ose qaj jashtë të këtë rëdhijeve Allahu Gjelluara nuk i ka qujtë diçka të zakonçme, pas të Allahu Gjelluara ka kalue në ketërin ligjë të ti, ku ka thanë Subhanehu ve Teala, wa ennehu huve emete, wa ahje dhe është Allahu Gjelluara i cili e jep jetën dhe e merë jetën, dhe jeta shpeshë harë ne dhe jeta dhe vdekja Nuk argumenton diqka për neve përveshqë se kjo shprejhja, jeta dhe vdekja, edhepse në realitet është shumë më e madhe. Qka është jeta? Qish po del njeri ju në jetë? Qish po jeton? Qish po nëzirë? Qish po në mundëson një jetë? Dhe kush për merë? Qish është ki proces dhe cili është ki proces si stërë ngarëkum dhe te për i vështirësum? Dhe mjekët edhe mjekët edhe na bashkë me ta ndalëmi të fjalla vdekje. Andej, nuk e dimë. Allahu Jallu A'la edhe para edhe pas wa anna hu hua ahja wa amat Allahu ishtë cili jab jet dhe emar jet në tabareke wa ta'ana pasaj thot wa anna hu khalqa zaujjeni dhekra wal untha dhe ishtë Allahu cili ka kryu e mashkullin dhe femrun dhe i ka bashku këta Allahu Jallu A'la ka kryu e mashkullin dhe ka kryu e femrun pasaj thot Allahu Jallu A'la min nutfetin idha tëmna Nga qëka e ka kryua? Nga një pik ujë e cila hejdet me vrullë. Nga një pik ujë. Njërzit e harrojnë filimin dhe zanafillën e tëre. Edhe njeri u është një pik ujë në zanafillën e ti. Adhe ka thënë Allahu gjellohë në surën el insan. Hel e te alel insani hinu mine dhehri. Lem nje kunëshej në medhkura. Thëtë Allahu gjellohana. A e kujton njeri u. Këtu njeri u e pashtuar që t'hi e qdo njeri. A e kujten njeri u një kohë, kur s'ka qenë fare. Kur s'ki qenë ti para, as ke qenë në planin e babës, as babgjishit, atë s'kërkujna. Për në planin e kujt ke qenë. Ke qenë në planin e zotit gjelle gjelelu hu përme qenë me egzistue. Qen dhe je në planin e ti me vdek, dhe je në planin e ti më rinjall, dhe je në planin e ti më mor në logari, dhe të allahu gjelle vala, hel e te alel insan, a ë koha me kujtu një riu një kohë kur s'ka qenë fare, pas e tëtë Allahu u gjellu ala, wa enne aleihin nësh e tel uhran. Allahu ti takon me rinjav për zdyti, nëse aji i fuqishme e ka kryu për një pik uj, është aji i fuqishme i cilë e kryon për zdyti, e kryon Allahu u gjellu ala për zdyti, nëse ka mundësi me e imbush safet për para, që mësë qëndrojnë ata gjematlit që në, në kam, mështë një safet, kujkoz vëz tira, mështë n Fadallahu Juallahu Atita kon ringjallja e dyt, ai cili e ka kriju njeriu nga pika e ujit dhe ka qen i aft nga një pik ujit, më e kriju njeriu në këtë formë në më të mirë, me sy të më të mirë, me veshë të më të mirë, me gojë të më të mirë, me gjuhë të më të mirë, me mendje të më të mirë, me të gjitha aftësitë që s'i dha Allahu Juallahu veçori njeriu, ai e ka, ka vogta nga asgjëja, nga pika e ujit. E Allahu Juallahu e krijoi njeriu unpërditi edher ringjallallahu xhellahu njerin për së dyti. Pastaj thot Allahu te bareke o te ala wa inne huwa aghna wa aqna. Te Allahu te bareke o te ala. Dohet Allahu i cili i pasuron njerëzit dhe ju jep sende, dhe ju jep për pasurisë të tij, për lavdërisë të tij, çdo sa nçka e posëdon, edhe të shën tonë. Po jo tësha, se tësha është jashtë trupit, edhe trupi jo edhe zemra jote, edhe gjithë qka qka është e jotja, qka ti e jotja është në metaforën real, realishtë. Kur thëjna kjo është e jona, kjo është e imja, kjo është metaforike, kjo është allegorike, sepse në realitet është lillahi mafi se ma avati vë mafi ardi, të Allahut, që këni të Allahut, lilla në gjuhën alave është për pronën, lami pronës, kur dikujna i takon ditë shka, Elhamdulillah Hamdi ta kom kuina Allahot Kështu janë edhe pronat Gjdo pron E kitë kjo tok E kitë kjo qil E kitë kjo univers Dhe kjo hapsi dhe madhe Allahot Gjelle gjelalu hu Fundin e të cilit nuk e din përveç Allahot gjelle wala Kitë kjo është Allahot E jo tja qka është E jo tja nuk është As një sen Ta ka dhanë Allahot gjelle wala Për një ko Dhe ta merë ta Ta merë Allahot e bareke Wa te ala Pasaj thot Wa ennehu hua rabbu shi'raha E kjo ajet, e kjo ajet është shumë i madhë. E kjo ajet dhe të vazhdojnë me lejnë, Allahu u gjellohan në gjumat e ardhme. E kjo ajet e lidh filimin e surës, ku Allahu u betu në një il të madhë. E kjo il është e shiara të cilën e përkthejnë. Grekët e kam përkthejë e Sirius. Dhe anglezët e studiojnë me emrin Sirius. Muni me shenu në internet dhe me hullumturët këti illit të madhë është njëzët herë më i randë se dijëllë është një milion herë më larkë se toka dhe është 50 herë më i ndriquhar se dijëllë dhe ki shiëra e Sirius është pre ijeve më të quditshme derisa një popull kanë shku atës larkë derisa kanë adhuruhe e Allahu u gjellohana që e ju thotë këtëre o emnehu hua rabbu shiëra anipse Siriusi është qumi madhë hua rabbu a është Allahu zoti ti Ani pse është i madh, dielli është i madh, posë meriton madhëru, se ai ka një Zot. Hëna është e madhe, toka është e madhe, qielli është i madh, studiusi është i madh, ama ai ka Zotin Allahu më të madh. Zoti që nuk ka dinë madhështi përveçaj vetvetes te bareke وتعالى. Prandaj këtë ajete, të sadika përmend Allahu xhulle jalalu ka një qëllim. Kan vetëm një qëllim, t'jatrondisin epshin besimtarit, t'ja flakrojn ato dëshirat të cilat nuk duan dhe më çojnë brenda atij dhe ti nënshtrohet më nënshtrimin më të plot Zotit teve xhelle jlaluhu sa e gjith pasuria dhe e gjith prona është e Allahut tebarake ve teala dhe jona nuk është asnjë send e gjitha i takon ati subhanehu ve teala me dinjitetin dhe meritën më të madhe elucim Allahun xhelle ve ala te Allahu tebarake ve teala qe ban rubetë tim nderuar elucim Allahun xhelle ve ala te Allahu tebarake ve teala te naband besimtar dhe musliman tandarshuntaj ay subhana hu wa taala ilusi allahhu jalla wa ala chalat nangrit vddin ton fatare ilusi allahhu jalla wa ala cha allah tabaraka wa taala na ypridi satinat na mashidana mashidun etina ilusi allahhu jalla wa ala cha allah jalla wa ala musliman kudat cha an allah tindihman yetimaat al musliman wa allah tima shiron to burgosat al musliman wa allah tideran aqulu qawli hadha wa astaghfiru allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu hu al ghafur rahim